Amma ba'al. Ikhutal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Membimbing kita perjalanan kebaikan dunia dan akhirah. Ikhutal iman para pemirsa rahimakumullah. Kita benarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala atas berbagai nikmat dan karunia, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan. Kemudian secara spesial Allah memilih kita menjadi salah satu dari umat Rasulullah yang biinnillah setia untuk selalu mengikuti beliau. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berupa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh mencari kebenaran, sudah memohon kepada Allah pertolongan untuk mengamalkannya, merupakan bukti kejujuran kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat dan karunia karunia Allah Subhanahu Wataala. Ikhtholiman rahimakumullah. Dan pantas juga kita Asyarakat Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyukur kepada Allah Bahawa pada hari ini Tanggal 17 Agustus 2018 Allah Masih memberikan Nikmat dan karuniai pada negara dan bangsa ini Masih tak utuh, Masih tak tegak berdiri Maka kita harus mensyukurkan nikmat ini Berkat perjuangan Orang pejuang-pejuang Yang berkorban Harta, jiwa dan raga mereka Kemudian kita bisa menikmati Kemerdekaan dan Kebebasan Dari penjajah Yang merusak Negara yang Merusak Keyakinan dan sampai saat ini Allah masih berikan pada kita untuk bisa hidup dalam keadaan damai, tenang, tenteram. Atau oh, kita syukuri. Dan dengan demikian kita akan bisa berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Menebarkan ilmu. Menebarkan akhlak yang mulia. mengajak bangsa ini untuk kembali kepada Allah yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin karena demikian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga negeri ini karena itu bukti kesyukuran yang sesungguhnya ini tugas kita semua untuk menjaga negeri ini dan suatu hal yang paling utama untuk diperhatikan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan indah mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan mengajarkan pada umat dan bangsa ini kebaikan akhlak yang mulia meninggalkan berbagai bentuk kecurangan pengkhianatan kezaliman dan kita harus bersungguh-sungguh untuk mengajak umat kaum muslimin secara khusus untuk terus menebarkan kebaikan, ilmu. Ikhutalima rahimakumullah. Semoga Allah menjaga bangsa ini. Memperbaiki negara ini. Membimbing para pemimpin negeri ini. Dan tentunya merahmati dan membalas kebaikan para pejuang, para pahlawan yang telah berjuang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menempatkan mereka Para pejuang Yang Meneriakan takbir Untuk mendekatkan negeri ini Dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang setimpal Bahkan lebih Dan semoga kita menjadi penerus Dari para pejuang dan pahlawan tersebut Dan tidak mengkhianati kemerdekaan tersebut dan perjuangan mereka. Kemudian salat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya iman rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan aqidah yang, meruka, yang merupakan pembahasan yang paling mendasar Yang paling utama Kerana ia merupakan fondasi agama Islam ini Dalam hal ini kita membahas Aqidah yang ditulis oleh Imam At-Tahawi Dan membaca atau menjelaskan Syarah yang ditulis oleh Al Imam Ibn Abil Izzal Hanafi rahimahumullah wa rahimallahu jami'a a'immat al-islam rahmatan wasiah ikhwatul liman rahimakumullah sebelumnya telah dijelaskan oleh imam ibnu abil Izz al hanafi rahimahullah bahwa para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam kaum tabi'in Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu setia, selalu berpegang teguh dengan warisan Nabi yaitu Al-Quran dan Sunnah dan segala aspek agama berkat selalu mengikuti syarat mustaqim. Kemudian selain itu muncul orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya akan tepi senantiasa dari umat ini ada para ulama yang dibangkitkan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran untuk mengajak kepada sunnah menepis berbagai tuduhan dan subuhat syubah, subuhat ahlul bidah wal ahwah untuk menjaga kemurnian untuk menjaga kesucian, kesucian agama Islam ini dan sampai detik ini Kemudian Setelah itu Al-Imam Ibn Abil'iz Di dalam muqaddimah syarah Aqidat tahawiyah menjelaskan Kata beliau Wa kullama al ahdu Zaharatil bidak wa kathurat tahrib Alladhi samahu ahluhu ta'wilan Liukbal Wakullama dan semakin jauh al-ahad masa ya dari masa kenabian semakin jauh ya masa kita zaman kita dengan zaman kenabian wuharafil bidah maka bermunculan menjamur berbagai bidah. Wakathurat tahrib dan semakin banyak penyelewengan penyimpangan. Jadi umat ini kalau kita perhatikan sejarah ya kehidupan umat ini kita melihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit kemungkaran, bah kebatilan. Bahkan begitu muncul benih-benih kemungkaran dan kebatilan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lansung ya meluruskan dan memperbaiki dan menepis berbagai kebatilan dan syubuh-syubuh tersebut. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan umatnya semakin jauh dari zaman kenabian maka mulailah bermunculan berbagai pemikiran-pemikiran, berbagai kesesatan-kesesatan, berbagai penyembangan-penyimpangan, penyelewengan penyimpangan dalam agama. Yang semua itu dikandang perbuatan bid'ah Maka semakin jauh Zaman ini dari zaman kenabian Semakin banyak bid'ah dan penyimpangan Bermunculanlah Sekte-sekte yang Sempalan yang Mengatasnamakan Islam Tapi mereka jauh dari sunnah Zahar al-bid'ah Penyimpangan Bid'ah yang tidak ada sumbernya dari Ajaran Rasulullah tidak ada sumbernya dari ajaran Al-Quran, wakat surat penyimpangan-penyimpangan, tapi anehnya yang demikian itu dinamakan oleh pelakunya takwilan, Ini takwil. Jadi lebih halus ungkapan dan kalimatnya. Kalau penyimpangan, penyelewengan, maka sulit untuk diterima. Sehingga mereka namakan penyimpangan dan kebatilan itu takwil, liqbal agar bisa diterima. Itu merupakan ya propaganda dan cara Ahlul Batil, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang me keluar dari tuntunan sunnah Nabi, menamakan kebatilan mereka itu dengan ta'wil. Ta atau dikemas dengan kemasan yang menarik. Istilah-istilah yang menarik. Untuk menipu. وَقَلَّ مَنْ يَهْتَدِي إِلَى الْفَرْكِ بَيْنَ التَّحْرِبُ وَالْتَّعْوِيلِ Maka sedikit orang yang bisa membedakan antara تَحْرِب وَالْتَّعْوِيلِ تَحْرِب, penyelewengan, dan ta'wil Jadi penyelewengan terhadap نَسْنَسْتَكْسْتَكْسْتَكْسْ الْقُرْآن dan sunnah Rasul telah menjelaskan pada para sahabat لفظ laf Al-Quran dan juga maknanya begitu juga hadis-hadis beliau dan maknanya tapi begitu rasul meninggal dan zaman semakin jauh dari zaman Rasulullah masuk menyelusuk pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk menyelewengkan makna tersebut dan tujuan mereka adalah untuk merusak agama karena mereka yakin tidak akan mungkin ya secara spontanitas atau terang-terangan mereka mengatakan quran tidak benar atau mengingkari lafaz Al-Qur'an atau hadis yang sahih karena itu satu kekufuran tapi bagaimana caranya mereka untuk menjauhkan umat dari al-haq menebarkan kebatilan dan pemikiran tersebut mereka selewengkan maknanya diselewengkan maknanya dirubah makna dan pemahamannya ya nya dibiarkan tapi konteksnya dirubah. Maknanya dirubah oleh mereka. Mereka namakan sebagai apa? Ta'wil. Ya, ta'wil. Ya. Karena ta'wil kalimat yang ada usul-usulnya, asal-usulnya dalam dalam syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam Al-Qur'an wa ma ya'lamu ta'wilahu Allah. Tidak ada yang mengetahui ta'win kecuali Allah. Rasul mengatakan berdoa untuk ibnu Abbas Allahumma fakihu biddin wa alimu taawilah ya. ya Allah berikan kepada ibnu Abbas al-fiqq pemahaman, wa alimu taawil dan ajarkan kepada taawilnya taawil ta al-Quran. Nah, jadi mereka namakan satu kebatilan itu dengan istilah-istilah yang Islami, istilah-istilah yang baik untuk bisa ditebarkan untuk bisa diterima ya untuk melegitimasi kebatilan mereka dan ini cara-cara ya, propaganda ahlul batil nah dan sedikit yang bisa membedakan antara ta dan tahrif penyimpangan dan penakwilan kenapa tahrif itu suatu kebatilan ya tapi ta'wil ta ya istilah ta'wil ta itu menunjukkan pada tiga makna. Yang pertama ta'wil bermakna tafsir. Itulah maksud dari perkataan Nabi doa beliau terhadap Nabi Abbas. wali mutta'awilah ajarkan kauya ta'wil itu tafsir al-Quran penjelasan tentang al-Quran. Ada ta'wil bermakna yaitu hakikat sesuatu, ya akhir kesudahan hakikat sesuatu tersebut. Ya, sebagaimana Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf beliau bermimpi ya, melihat ya, bulan dan juga matahari sujud kepadanya. 12 bulan dan juga matahari. Nuraitu ahada asyara kawkaba wasyams. 11 bulan ya, kemudian matahari sujud padanya Beliau belum tahu takwilnya. Tapi di penghujung ayat tersebut disebutkan Allah Subhanahu wa taala begitu ya beliau telah menjabat sebagai menteri keuangan ya di Mesir ya beliau memanggil saudara-saudaranya yang telah menzulimi dia sebelumnya kemudian juga orang tuanya ya 11 orang saudaranya kemudian bersama orang tuanya maka begitu ya sampai di Mesir beliau Tempatkan, posisikan orang tuanya di singgah sana beliau, kemudian, ya, saudara saudaranya dimuliakan dan mereka ya sujud, ya, ada takwil luru ayat mengkabul dan mengagungkan Yusuf alaihis salam. Takwil. Jadi hakikat dari mimpi tersebut, makna hakikatnya ya tidak dikecilkan. Setelah itu terjadi itu namakan takwil. Ya. Ada ta'wil bermakna Ya Atau ta'wil bermakna hakikat sesuatu itu ayat Iaitu ta'wil Makna penjelasan tentang Nikmat-nikmat Kenikmatan yang Allah janjikan Iaitu akan didapatkan orang beriman dalam surga Hakikannya hanya Allah yang tahu Nah ada ta'wil dengan makna yang ketiga Inilah dikelangan para mutaakhirin yaitu mereka menyelewengkan Ayat-ayat atau nas-nas al-Quran teks-teks al-Quran tersebut hadis dari makna yang rajih kepada makna yang marju yang lemah dari makna yang benar kepada makna yang jauh dari makna yang sesungguhnya dengan indikasi atau ya karina dalam istilah bahasa itu indikasi, indikator yang menurut mereka itulah sebab kenapa kita selawingkan maknanya terutama dalam ayat-ayat tentang sifat mereka namakan ta'wil pada itu tahrih penyimpangan. Sebagai contoh ya rahman ar-Asytawa. Ya. Allah istawa al-Arsy. Kata mereka oh bukan istawa tapi istaulah. Menguasai. Itu penyimpangan pentakwilan Ya. Begitu juga yadullah mereka takwilkan dengan apa? Kekuasaan. Allah mengatakan yadullah. Ya. Lima khalaqtu biyadaya. Ya. Kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tangan? nah, itu ta'wil nah kata Imam Ibn Abdul Izzal Hanafi ith qad yusamma sarfu al-kalam an-zahiri ila makna an-akhir al lafzu fil jumlah ta'wilan kadang dinamakannya penyelewengan makna dari zahirnya ya, kepada makna yang lain yang makna tersebut mungkin ya terkandung sejarah global tapi itu bukan makna yang sesungguhnya. Ditambahkan itu sebagian dia ya, dimakan takwil. Naam. Kendati tidak ada wa in lam yakun thamma tentu jibut. kendati tidak ada di sana indikator yang mengharuskan ya menyelewengkan makna tersebut kepada makna yang lain tadi. Wa min huna hasad al-fasad. Inilah sumber munculnya kerusakan dalam pemikiran tadi. Jadi ada nas, ayat Al-Quran, teks Al-Quran dan Hadis yang jelas maknanya. Begitu kita membaca, dan dipahami maknanya oleh orang Arab, dan setiap orang memahami bahasa Arab, paham dia maknanya. Ya, Sebagaimana, dalil-dalil, teks-teks tentang ayat-ayat dan sifat, maknanya sangat jelas sekali. Dipahami maknanya kecuali orang tidak paham bahasa Arab, ya itu permasalahan dia. Tapi para sahabat, para ulama, ahli sunnah memahami maknanya. Datang ahlul kalam, diselewengkan maknanya. Oh enggak, kalau seandainya kita tetapkan makna itu, berarti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak benar, berarti diselewengkan. Nah ini yang permasalahan, ini yang menjadi sumber permasalahan. Begitu mereka mempermainkan masnas al-Quran, teks-teks al-Quran dan hadis, terjadi apa? Al-fasad, yaitu penyimpangan kerusakan. Begitu juga kita mendapatkan sampai detik ini orang-orang mengambil sepotong-sepotong dari Al-Quran, kemudian disesuaikan maknanya dengan keinginan hawa nafsunya dan otaknya, ya. Lalu meninggalkan makna-makna yang telah jelas yang telah disebutkan oleh para ahli tafsir, lalu kitab-kitab yang muazzamat, kitab-kitab yang yang terpercaya dan kitab yang original tentang masalah tafsir. Lalu mereka tafsirkan dengan sesuai dengan keinginan nafsunya dan otaknya. Apa yang terjadi? Kerusakan. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dinamakan ta'wil, Fa'idah samuhu ta'wiran kubila waraja ala man la yahtadi ilal farqi bayinahum. Apabila itu dinamakan, penyelewengan tadi dinamakan ta'wil, maka akan bisa diterima. Ya? Akan menebar dan bisa diterima di kalangan orang-orang yang tidak bisa membedakan antara makna takwil dan penyimpangan. Ini sangat berbahaya. Nah, ini terjadi ya banyak sekali terjadi di kalangan para-para intelektual dan juga para akademisi. Orang-orang yang katanya belajar tapi konsep ya metodologi belajarnya bukan sesuai konsep para ulama tapi para filsafat dan ahli kalam. Ikhad aliman para bissarahihumakumullah. Kemudian kata beliau فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الوارد عليها وكثر الكلام والشغب وسبب ذلك إصدعهم إلى شبه المبتلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلب ونهوا عن النظر فيه واشتغال به والإصداء إليه كتب اليوم maka tatkala muncul penyimpangan, penyelewangan tersebut, idamakan dengan takwil. maka tentu kaum muslimin, orang-orang yang beriman, membutuhkan setelah munculnya, yang demikian itu, ila idahil adillah, untuk penjelasan, ya, terhadap dalil-dalil, Al-Quran dan Sunnah, dan untuk membantah syubuhat-syubuhat, yang mereka suguhkan, ya, kena, telah banyak, omongan kosong, ya, kalam, kalam yang, hanya menggunakan logika dan akal semata. Musyghab yaitu propaganda. Dan sebabnya apa sebabnya muncul demikian itu isqailas syubahil mubtil. Karena sebagian ya berusaha untuk ya mendengarkan subuah-subuah mereka. Dan juga menyibukkan diri untuk membahas pembahasan-pembahasan yang tercela ya kalam madzmum hanya qila wa qal, bukan untuk mencari kebenaran tapi hanya ingin ya mengakal-akali ingin membicarakan permasalahan-permasalahan -permasalah agama yang hanya sembatas dengan masra'aqal ya yang demikian itu telah dicelah oleh salafus saleh ya hanya main kalam tanpa dalil akal-akalan ya hanya berlogika semata logika yang jauh dari bimbingan wahyu Nah, para ulama salat telah menjelah hal itu. Dan, melarang dari, menyebutkan diri dari, menggunakan metode Ahlul Kalam dalam membahas dalil-dalil. Tapi kita menggunakan akal yang sehat, akal yang waras, akal yang masih cemerlang, dengan cahaya ilmu, cahaya wahyu, untuk apa? membahas mengkaji, memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kerana tanpa akal, Gimana kita bisa memahami? Orang gila tidak bisa memahami dalil. Tapi akal kita, harus diterangi dengan cahaya, wahyu dan ilmu. Harus dibimbing dengan wahyu dan ilmu. Baru penglihatannya, ya, baru pemahamannya, benar. Baru penelitian dan analisanya benar. Begitu. Ya, imtithalan li rabbihim, ya, dalam rangka mengikuti perintah Rabb kita. حيث ya, قال واذا رايت الذين يخوضون Di apabila kita mendapatikan orang-orang yang ya, menyibukkan diri mengkaji, membahas ayat-ayat Allah tapi dengan cara-cara batil, cara-cara yang menyimpang dari kaidah-kaidah ilmu para ulama. Ya, fa'arid 'anhum berpalinglah kelenderinya dari mereka tinggalkan mereka hatta yahudu fi haditsin ghayr sampai mereka membahas pembahasan yang lain banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang mengambil sepotong-potong dari ayat ya menisuar kepada Islam dia berbicara tentang Al-Qur'an tentang hadis tapi dengan akal semata ya dengan hawa nafsunya ya begitu nah bila kita mendapatkan Sebelum pemanusiaan seperti itu tinggalkan mereka. Jangan didengar subar-subuhannya, ya, jangan didengar subar-subuhannya. Ini sangat berbahaya. Nah, ayat ini mencakup, ya, fa'inna ma'nal ayat maluhum. Sesungguhnya makna ayat ini mencakup juga larangan atau kepada orang-orang yang mereka mendengarkan subar-subar alul batin ya, mencela orang-orang yang membahas tentang ayat-ayat Allah memperdebatkan ayat-ayat Allah terutama yang berkaitan dengan iman kepada Allah asma' sifat diperdebatkan, ini ta'wilnya yang satu mengatakan ta'wilnya begini, yang satu mengatakan ta'wilnya begini, ya dengan berlogika, dengan menganalogikan, dengan mengkiaskan dan berbagai alasan mereka yang semuanya batil ya, kerana ini berkaitan dengan zat Allah dengan sifat-sifat Allah itu perkara yang gaib. Begitu juga tentang masalah yaumul ma'ad hari kiamat. Ya. Dan begitu juga kenikmatan di surga. Yang tentunya dalam hal ini kita harus mengagungkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Tidak boleh membahas, mengkaji nas-nas Al-Qur'an dengan akal semata. Hanya sekedar berlogika semata, menganalogikan main akal-akalan. Ya, tidak dibenarkan. Karena sifat yang demikian itu merupakan sifat dari Ahlul Batil. Ya. وَكُنْ لُمِنَ التَّحْرِيْبِ وَالْإِنْحْرَ بِالَ مَرَاتِبِ Dan masing-masing dari penyimpangan dan kesesatan itu bertingkat-tingkat, tidak sama. وَكُنْ يَكُنُوا كُفْرًا Terkadang penyimpangan dan penyelewengan itu ya, terkadang itu merupakan suatu kekufuran. وَكُنْ يَكُنُوا فِسْقًا terkadang kebasyikan wa qad yakunu terkadang itu perbuatan maksiat dan terkadang wa qad yakunu khata'an satu keliruan jadi penyimpangan penyelewengan penakwilan yang mereka namakan takwil pada hakikatnya penyelewengan terhadap nas-nas Al-Qur'an itu ya adakalanya itu sebuah kekufuran seperti perilaku orang-orang batinia, kebatinan aliran kebatinan itu menta'wil ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang batin, makna yang tersembunyi. Sebagian mengatakan, menta'wilkan bahawa salat-salat lima waktu itu, kata mereka, ya bukan salat ini. Bukan salat yang kita ada rukunya, ada berdirinya, sujudnya, ya takbirnya, bukan itu kata mereka. Maksudnya, khamsatul imam. imam, ada lima imam yang mereka yakini itu maknanya salat lima waktu kata mereka puasa kata mereka hifzul asrar ya menjaga rahasia itu puasa kata mereka jadi ta'wil itu takwil yang batil dan ini kekufuran ta'wil yang sepatu mku kekufuran sebagian juga ta'wil orang orang fida, eh dinas suratul mustaqim kata mereka suratul mustaqim itu ya ali kata mereka ya begitu itu penakwilan yang kufur tentunya. Ada penakwilan ya penyelewengan terhadap nas-nas Al-Qur'an itu merupakan kepastikan dosa yang menyebabkan perbuatan bid'ah seperti penakwilan Ahlul Kalam yang mentakwilkan sifat-sifat Allah. Tidak kufur ya karena mereka punya syubhat. Makanya para ulama tidak mengkafirkan mereka Ahlul Kalam yang mentakwilkan sifat-sifat karena mereka punya syubhat. Ya. Kecuali Ya, sekte yang terang-terang mengingkari maksudnya Al-Quran makhluk yang mengatakan Al-Quran makhluk, ya, mengingkari Allah berbicara dengan Musa. Karena jelas Allah berbicara dengan Musa. Wakkalam Allah Musa taklima. Allah langsung berbicara dengan Musa dan Musa mendengar perkataan Allah. Ya. Nah, ada pun yang lain mereka mentak seperti istawa di takwil dengan istaula berkuasa kata mereka istaula itu tinggi artinya di atas arasy tapi mana ahlul kalam istaula diselewengkan maknanya ya ya kata mereka kudrah, pada Allah memiliki dua tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya mereka takwilkan dengan apa kekuasaan ya. begitu dan ini pentakwilan yang merupakan perbuatan maksiat yang menjerumuskan ke dalam perbuatan bid'ah jelas bid'ah ada yang kesalahan penakwilan yang salah yaitu seorang ulama yang prinsip dasar pemahaman dan keilmuannya prinsip ahli sunnah wal jamaah tapi terkadang dalam sebagian ya sifat dia terjerumus dalam penakwilan karena mungkin terpengaruh terkontaminasi dengan lingkungan yang mereka hidup di zamannya karena yang mendominasinya ahlul kalam dan yang lainnya maka dalam sebagian perkataannya ada sedikit pentak. Ini khatak kesalahan. Maka kita katakan, ulama enggak boleh kita ikuti kesalahan tadi. Kebenaran kita ikuti. Tapi tidak boleh dikeluarkan dari sunnah. Kenapa? mereka prinsipnya, usulnya, landasannya adalah sunnah. Khatak lima rahimakumullah. Begitu. Jadi, tidak sama. Ya, kena tidak mekiat, maka apa yang wajib? Bagi kita seluruh kaum muslimin, simak apa yang dijelaskan oleh imam ibnu, Abi al-Az al-Hanabi qala rahimahullah falwajib ittiba'ul mursalin wattibau ma anzalahu Allahu alaihim wa qad khatamahum Allahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ja'alahu akhiral anbiya maka wajib bagi kita semua untuk mengikuti para nabi ya para rasul yang telah membawa kebenaran membawa wahyu dan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dan sungguh Allah telah menutupkan Nabi yang tersebut. Ya, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai akhir. Ya, di seluruh para Nabi. Khatamun Nabi'in. Dan syariat-syariat sebelumnya. Atau syariat Nabi kita Al-Quran telah mencakup. Menguasai keilmuan syariat-syariat atau kitab-kitab sebelumnya. Dan telah ya menasak. Menghapus hukum-hukum yang sebelumnya. Al-Quran maka wajib kita untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Alaihi Wasallam. mengikuti Al-Quran mengikuti sunnah bukan mengikuti tradisi, kebiasaan hawa nafsu kita ini cara beragama yang keliru cara beragama yang benar mengikuti Al-Quran dan sunnah, mengikuti wahyu mengikuti para sahabat siapa yang beragama dengan hawa nafsunya dengan tradisi dan budayanya hanya mencukupkan dengan warisan para leluhur, ya? tidak mengikuti kalaulah kalau Rasul, tidak mengikuti para Sahabat dan Tabiin, maka ini cara beragam yang keliru. Dia pasti terjun dalam kesesatan dan kebatilan, sadar atau tidak. Nah, kewajiban kita kaum Muslimin rahimakumullah untuk mengikuti apa yang turunkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang turunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Al-Quran dan Sunnah. Maknanya kota Al-Quran. Kena Al-Quran. Wajahlah Kitabah. Wajahlah Kitabah Muhyimin Alama. Bina yadahi min kubu al-Samaw. Dan Anzal Alehi Alkitab Alhikmah. Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah turunkan kbadanya Al-Quran. Dan Al-Quran tersebut dijadikan oleh muhaiminan Itu menguasai kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran Zala Alaihi al Naam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan pada Nabi-Nya Al-Kitab Wal-Hikmah Kita, wal Kita penjelasan tersebut Dalam Al-Quran dan Sunnah Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 48 Kala Allah Azza wa Jal, Anzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaimanan alayh kami turunkan padamu Muhammad kitab bil haqq dan kebenaran ya musaddiqan lima bayna yadayhi yang membenarkan ya kitab-kitab sebelumnya muhaimanan wa muhaimanan ada menguasai sehingga dengan diturunkannya al-Qur'an barang siapa yang beriman kepada Taurat dan Injil Zabud dan yang lainnya. Kemudian tidak beriman pada Al-Quran, maka tidak ada arti keimanannya. Dan barang siapa yang beriman dengan Al-Quran, wajib beriman pada Al-Quran, Tawra dan Injil. Tentunya Taurat dan Injil yang masih, yang merupakan wahyu. Ada pun yang telah diselewengkan sekarang ini, itu bukan lagi wahyu. Ada sisa-sisa wahyu. Tapi tidak jelas mana yang sisa-sisa tersebut. Telah banyak diselewengkan. Jadi permainan, ya, dirubah oleh tangan-tangan yang jahat, dan, dan tidak bertanggungjawab. Ya Allah juga menurunkan kepada Nabi Nya, anzalallahu alaikal kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takunt ta'lam. Surah Nisa ayat 13. Allah menurunkan kepadamu al-kitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah. Jadi sunnah wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah rasul berbicara dengan hawa nafsu tapi dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Itulah hikmah anzala alaykal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam dan Allah mengajarkan padamu apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Wa dan rasul dan Allah menjadikan dakwah Nabi 'ammatan li jami'i saqalayni al Ya. Allah jadikan dakwah beliau dakwah yang universal mencakup seluruh ya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insana Kata Allah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liyabudun, untuk beribadah aku Dan tidak akan mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan wahyu. Dari mana kita bisa mendapatkannya? Dari nabi yang membawa wahyu tersebut. Maka nabi diutus untuk tsaqalaini, jin dan manusia. Baqiyatun ila qiyamis saah ila ila yaumil qiyamah. Naam Ya, agama tersebut akan selalu langgeng kekal sampai yaumul qiyamah. Begitu terjadi kiamat Allah akan angkat Al-Qur'an <coughs> dari bumi ini dan dari dada-dada kaum muslimin yang menghafal Al-Qur'an sehingga terjadi kiamat. Karena quran datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa inqata'a bihi hujjatul ibadi 'ala Allah tidak, ya, tersisa lagi hujah dan argumentasi yang akan disampaikan oleh manusia kepada Allah nanti alasan mereka, enggak, sudah jelas ya tidak tersisa lagi alasan mereka, kenapa kamu sesat, kenapa tidak mengikuti oh ya Allah belum datang kepada kami Rasul tidak, enggak ada lagi alasan seperti itu telah diutus Rasul telah datang wahyu, telah datang kitab kenapa kamu tidak mengikuti jadi tidak lagi hujah enam. Lihatlah Yakuna, inasi Allah hujjah. Nampak dar Rasul. Agar tidak lagi tersisa hujjah argumentasi alasan bagi manusia pada Allah nanti setelah diutusnya para Rasul. Taib. Waktu Bayan Allah ubikul shayi Allah telah menjelaskan dengan Al-Quran semua segala sesuatu Allah turunkan Al-Quran Al-Karim, ya sebagai tibyan di kuli shayi. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهودا ورحمة lil muslimin wa hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin lil muslimin nعم nah. ikhwat alima rahimakumullah jadi kami telah menurunkan kepada al-kitab al-quran tibyana likulli penjelasan terhadap segala sesuatu wa hudan wa sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang laika muslimin jadi jelas sekali ikhwata lima rahimakumullah. Kewajiban kita untuk mengikuti hal itu. Wa akmalahulah li umatihi dina khabaran wa amra. Dan Allah telah menyempurnakan. ya, Bagi nabi dan juga umatnya agama. Berita dan juga perintah. Beritanya telah sempurna. Wa tamat kalimat Rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Rahmu sidqan wa adla. Ya, sidik, Beritanya benar. Wa adil dan adil, keadilan syariatnya adil. Ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum islam madina. Pada hari ini telah aku agama. Telah aku lengkapkan nikmatku atasmu. Dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Dia ya, telah sempurna. Para profesor rahmatullah sempurna agama kita ini. Kita mencari apa lagi? Apakah kita akan mengganti kesempurnaan itu dengan kebatilan? Waliyahzubillah, kita berlindung pada Allah. Ya, yeah. Agama telah sempurna. Tidak perlu kita budaya dan tradisi. Tidak perlu kita menyuguhkan konsep Islam yang lain. Menatasnamakan konsep Islam inilah, Islam itu dan seterusnya Tidak perlu. Tidak perlu kita ditipu dan masyarakat ditipu dengan istilah-istilah yang diislamisasikan. Islam wasatilah, Islam moderat, macam-macam yang tujuannya bagaimana umat ya dibodohi dengan pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk merubah Islam dan menyuguhkan Islam sesuai dengan tradisi dan moyangnya cukup Islam ya, ibnu nabi cukupnya pelajari ajarkan umat Islam tersebut akan menyelesaikan permasalahan karena Islam diajarkan Rasul Islam wasata Islam yang toleran tasamuh al-hanifiyatus samha tapi bagaimana pemahaman dan implementasi toleransi tersebut, itu harus dipahami dengan benar telah ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam sunnah itu sendiri, dalam perkataan para ulama. Jadi, tidak perlulah kita membodohi umat. Terus menerus suguhkan begini Islam, begini Islam, tidak perlu. Ajarkan umat bagaimana Islam yang benar. Selesai permasalahan, berarti kita kembali kepada Islam. Apa yang kita inginkan? Urusan rumah tangga, semua telah jelas oleh Al-Quran, urusan bertetangga bernegara bermasyarakat beribadah, apalagi beribadah apalagi akhla apalagi akidah khatalima rahimakumullah ya wajib untuk kita mempelajari Islam dengan benar kemudian kata beliau wajiala ta'atahu ta'ah lillah ta'atuhu ta'atan lahu Allah jadikan ketaatan kepada nabi merupakan ketaatan kepada Allah dan maksiyatuhu maksiyatan lah bermaksiat mendurhakai nabi merupakan durhakan kepada Allah ya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an may yuti'ir rasul Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah surah an-nisa ayat 80 nah bukan 8 ayat 80 Barang siapa yang mentaati rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Karena rasul utusan Allah. Dan barang siapa yang berpaling, tidak taat pada Allah dan rasul. Faqam arsalnaka lahum hafizah. Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad sebagai pemelihara atau menjaga mereka. Allah yang menjaga mereka. Allah yang tahu. Tugasmu wahai Muhammad hanya balag menyampaikan. Ya. Menyampaikan Balik ma'un zila ilaik. Sampaikan. Wa ma'ala rasul ilal balagul mubin. Tidak lain tugas rasul saya menyampaikan penjelasan. Ya dengan sejelas-jelasnya. Wa bi nafsi annahum la yuminuna hatta yuhakkimuhu fima syajara baynahum. Dan Allah telah bersumpah dengan dirinya sendiri. bahwa mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan Muhammad. Menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan sebagaimana Allah firman Allah Subhanahu dalam surat nisa ayat 56 kalau azza wa jalla fala wa rabbik la yu'minun la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainah thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qada'a maka demi ya rabbhu sumpah Allah dengan dirinya sendiri mereka tidaklah beriman Sampai kapan mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka sampai mereka itu menjadikan mu Muhammad sebagai hakim Dalam hal apa? Fi mashjarabainum dalam perkara pengemiskan perselisihan Dalam semua hal Dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mereka sepakati dan hal-hal terutama lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan mereka siapa yang menjadi hakim? Satu mengatakan ini benar, satu mengatakan benar. Mana yang benar? Maka kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada Sunnah, maka terdapat di sana penjelasannya yang benar. Itulah. Kalau di zaman hidupnya Nabi, ya para sahabat langsung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diselesaikan oleh Nabi. Perbezaan polisian tersebut. Tapi setelah beliau meninggal. Sepeninggal beliau, kemana kita harus berhakim? Akal kita, perasaan kita, hawa nafsu kita, lah. Ya. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, apapun perkaranya, sekecil apapun persoalan dalam agama ini, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Pada Allah Al-Quran, pada Rasul, setelah meninggal beliau pada sunnah beliau. Itu pertanda iman dan itulah sebaik-baik akibatnya, ya sebaik-baik akibat atau keputusan akhir yang terbaik, ya bagi kamu muminin. Wa khbar an al munafiqin yuri dunay ta'ha kamilah Allah menyebutkan orang-orang munafikin, In tabi hati-hati. Ini bila diajak pada Al Quran dan Sunnah, diajak pada kebenaran tauhid dan Sunnah. Lalu mereka tidak mau menerima. Mereka ingin berhukum pada perasaan mereka, tradisi mereka, budaya mereka dan berbagai ya, warisan para leluhur mereka. Ingat ini pertanda kamu nafikin. Na'uzubillah min t'aliki. Kamu nafikin yuridun ayatahakamu ila gairi. Mereka ingin berhakim, berhukum kepada apa selain Al-Quran dan Sunnah? dan apabila mereka diajak wa annahum idza du ila Allah wa Rasul diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. nya wa huwa ad-du'a ila kitabillah wa sunnati adalah mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ya kita mengajak mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Apa maksudnya? Mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Orang-orang munafikin apabila diajak untuk kembali kepada hal itu mereka saddu sududan. Mereka ya menolak, menutupi, ya jalan untuk yang demikian itu, ya. bahkan mereka juga melarang yang lain, membendung yang lain untuk mengikuti. tidak hanya cukup diri mereka yang ya menolak hal itu, tapi mereka juga ya memprovokatori, ya memprovokatori orang-orang yang lain, orang awam untuk menolak dan ya meninggalkan seluruh pada al-qur'an dan sunah waliyaz billah ya wa annau yazumuna annahum innamaa aradu ihsanan wa tawfiq mereka ya berprasangka berpersepsi mengatakan kami ini hanya ingin kebaikan wa tawfiq ingin menyatukan mengkombinasikan kata mereka ya ingin disatukan ingin didekatkan ya Subhanallah yang batil yang hak ingin di satukan oleh mereka. Baik. Kama yaqulu kathirun al-mutakalliman fil tafasifa wa gaim sebagainya ya dikatakan kebanyakan rahlul kalam dan orang ahli filsafat. Dan ini jelaskan Allah Subhanahu wa taala orang munafikin tersebut dalam surat ya al Allah Subhanahu menyebutkan dalam ayat 60 sampai 62 qala Allah azza wa jalla أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْبَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ مُسِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ ثُمَّا جَاءُوْكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ عَرَتْنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا Jadi kata Allah, tidak akan kamu perhatikan orang-orang yang mengatakan, kami ini beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad dan diturunkan kepada uh, Nabi sebelummu. Mereka itu yuriduna ingin berhukum kepada Tawgut. Itu selain Al-Quran dan Sunnah. Mereka kata kami beriman, kami mencintai Nabi, kami mencintai dan seroncay agamanya, tapi tak kalau kita diajak berajak mereka untuk berhukum pada kalal Allah wakalal Rasul, enggak. Cukup mah wajahna alehi cukup yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, tradisi kami, para leluhur kami dan seterusnya. Subhanallah, Subhanallah, ya perkataan dan perilaku bertolak belakang. Ya, ini kedustaan tentunya. Kebohongan, harta buktaanul alim. Ya. Sementara mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taqodh, ya, selain kepada al-Quran dan Sunnah, ya. Akan tetapi syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Apabila dikatakan kepada mereka, mari ta'alu ke sini, datang ke sini. Mari kita kembali kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, ya. Engkau akan melihat orang-orang munafikin yasudduna anka sududa. Orang-orang munafikin itu akan ya menutup diri dari wahai Muhammad. Enggak mau mereka datang, diajak mari, qala Allah Rasul, enggak mau. Ini sifat orang-orang munafikin, hati-hati. Jangan sampai sifatnya ada pada diri kita. Bila Saud diajak pada kebenaran, qala Allah Rasul, dia masih meneri atau mengedepankan hawa nafsunya pada dirinya ada kemunafikan. Ya, ada kemunafikan baik yang anehnya mereka itu mengatakan kami ini ingin berbuat baik ya ingin mengkolaborasikan kata mereka taufika, ingin menyatukan ya Bagaimana itu asalnya musibah yang mengkadamkan hidup? Bagaimana mereka penutimpa musibah disebabkan oleh tangan mereka semakin mereka akan datang pada Muhyi Muhammad. Ya, lipunabillah. Saya bersumpah dengan Allah. In illa ihsanan atauhi. Kami ingin kebaikan buat baik. Taufikah, dikolaborasikan. Ingin menyatukan apa yang disatukan antara bakti dengan al-haq. Subhanallah. Ya, ini kata mereka. Tapi kita tentunya semakin yakin inilah perilaku dan trik-trik mereka untuk membodohi umat dan mengabui umat. Ini banyak sifat-sifat munafikin di zaman sekarang ini yang seperti itu. Ya, ya khodirilah Maka kada imam, ya ibnu Abil Izz al Hanafi rahimahullah, mereka akan mengatakan kami ingin ya mengetahui hakikat sesuatu. Aina drika ham anarifuha anuridut tawfiq bain addalail allati yusammunaha alaqliyat kami ingin mengkolaborasikan antara eh antara dalil-dalil yang Al-Qur'an dengan apa dengan logika mereka kami ingin mengkolaborasikan taib seperti itu kata mereka wa hiya fil haqiqa jahliyat pada hakikatnya sikap mereka itu apa dalil-dalil yang mereka namakan sebagai logika itu pada dasarnya kata Imam Ibnu Abil Iz Zahnabi jahiliyat ala -al kebodohan semata. Wa bain al-dalail naqliyah mereka ingin mengkolaborasikan antara dalil akal mereka dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Atau نريد التوفيق بين الشريعه kami ingin menyatukan antara mengkolaborasikan antara ya syariat dengan filsafat kata Umar itu wa kama yaqulu kathirun juga dikatakan oleh kebanyakan dari kalangan ahlul bidah minan mutanassikah di kalangan orang-orang yang ahli ibadah dan kaum sufi ya inna ma amal bil 'amal hasan kami ingin melakukan amal yang baik wa tawhib bainash shari'ah wa min al-batin da iin kolaborasikan menggabungkan antara syariat dengan apa dengan kebatilan mereka yang semu yang mereka namakan hakik wahyajahlan wadollar yang mereka namakan sebagai ya hakik inilah hakikat kebenaran kata inilah hakikat suatu permasalahan yang sesungguhnya pada hakikatnya yang demikian jahlan wadollar kejahilan dan kesesatan kemayaku lukati rominal mutakalimiati begitu juga apa yang dikatakan kebanyakan dari kalangan ahlul Kalam ya ingin juga menggabungkan antara Ya, politik yang kata mereka, politik yang sesuai dengan pemikiran mereka, siasat al-hasana wa baina al-syariah. Ya, mereka ingin menggabungkan, dikolaborasikan. Tapi, ini konsep politik yang mereka pahami sendiri dengan akal mereka. Ya, Dalam Islam jelas, siasat syariah. Tapi mereka ingin mengkolaborasikan ya, agar umat, ya sehingga ada di sana sedikit wah islaminya kata mereka ya. tapi begitu mereka terjerumus ke dalam praktek-praktek yang seperti itu maka pada dasarnya banyak dari prinsip prinsip Islam itu yang telah ditinggalkan dan bertolak belakang dengan yang begini itu ya khutalimah rahimahkumullah ya maka semua wa dan setiap orang yang ingin berhukum pada sesuatu dari urusan agama ya selain apa yang dibawa oleh rasul wa yadhunnu anna dhalika hasan dan mengatakan yang demikian itu baik ya wa anna jam'un bainama jaa bil rasul wa bainama yukhalifu ya demikian itu merupakan mengkolaborasikan antara apa yang dibawa oleh rasul dan apa yang menyelisihinya nah Walau nasibun mentalik maka mereka mendapatkan bagian dari sifat orang-orang munafik tersebut. Bal Majah Abi Rasul kafin kamil. Bahkan apa yang telah dibawa oleh nabi apa yang telah datang dari nabi saw merupakan kamilun kafin kamil telah cukup dan sempurna. Yerukubihi klu hakin masuk dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran telah ada dalam Qala Allah wa qala al Rasul Telah dalam syariat Islam ini Tidak perlu cari kebenaran tempat lain Wa innama taqsir min kathir Wa ilaihi Akan tapi kekurangan itu banyak terjadi Pada diri orang-orang yang menisbatkan Kepada Islam tadi nah, Kita banyak malas Tidak mau mempelajari Islam dengan Nabi Lalu kita mencela Islam Tidak bisa menyelesaikan permasalahan Per politika umat Ya subhanallah Bukan tidak bisa. Kita yang tidak bisa memahami. Tidak bisa mencari solusinya dalam Islam. Pada solusinya ada. Jadi jangan dicela Islam. Islam bisa menyelesaikan masalah radikalisme, masalah uh, dekatensi akhlak dan moral, dan seluruh telah ada dalam Islam. Selesai dalam Islam. Tapi, pernahkah kita menggali hukum Islam tersebut dan menyuguhkan penindah solusinya untuk membahas masalah radikalisme? ya, kekerasan dan seterusnya permusuhan sudahkah berbagai pemikir-pemikir yang menyimpang sempalan yang merusak umat, merusak ideologi kaum muslimin. Sudahkan kita suguhkan kepada umat ini solusi dalam Islam? Lalu kita mengompani Islam tidak sesuai tidak relevan dengan zaman dan ya zaman dan waktu. Ini sikap yang tentunya kontradiksi. Baik Falam ya Allah Rasul fi kathi min umur il-kalam il Mereka tidak mengerti kebanyakan apa yang dibawa oleh Rasul dalam perkara-perkara aqidah. Walau fi kathi ahwal il-ibadah juga dalam perkara-perkara ibadah banyak yang tidak paham tentang masalah aqidah tersebut. Banyak yang tidak paham tentang masalah ibadah-ibadah tersebut sehingga muncul ibadah-ibadah yang muhdath, muqtadak, ibadah yang tidak ada sumbernya. Walau fi kathi min amarat sia banyak yang tidak mengerti tentang bagaimana konsep politik Islam yang syar'i. Au nisabu ila syariat Rasul bi zanni him wat taklidim atau menisbatkan kepada syariat Rasul hanya berdasarkan apa dengan prasangka, ya dugaan mereka dan juga taklidnya. Taib malesamin hada itu bukan bagian dari syariat Rasul wa akhrajul an hakehir min ma huamin dan dikeluarkan dari syariat tersebut hal perkara-perkara yang banyak Yaitu merupakan bagian dari syariat Islam. Dari yang keliru di mana? yang keliru di, di, di akal dan otak manusianya syariat Allah mustahil keliru mustahil keliru Ya, tidak ada yang mustahil keliru Ya, tidak ada kebatilan di dalamnya nah semuanya kebenaran tapi yang permasalahan di otak kita hawa nafsu kita nah, oleh kerana itu wa sabab jahli haula wa maka sebab kejahilan mereka dan kesesatan mereka itu wa tafriithihim wa tafriithuhum wa bi sababi udwani haula wa jahlihim wa nifaqihim kathra min ilmu min ilmu jadi mereka yang tidak bersungguh-sungguh mengkaji dan membahas ilmu syariat ini disebabkan permusuhan mereka telah melampaui batas dan kebodohan mereka dan kemunafikan mereka maka muncullah berbagai warna kemunafikan dan ya wadrasakatim ilmil arisalah dan ya menghilang atau reduk terkuburlah kebanyakan dari ilmu-ilmu dari syariat Nabi tersebut. Jadi permasalannya ikhtilaf rahimakumullah bukan syariat kita, tidak ada yang bermasalah dengan syariat Islam. Lalu syariah pilihan Allah, disempurnakan oleh Allah. Diridai oleh Allah yang bermasalah kotak kita. Hawa nafsu kita, jiwa kita, pemahaman kita. Dan malasnya kita menggali ilmu syariat tersebut. Lalu kita menisbat kepada Islam, Enggak bisa menyelesaikan masalah permatikan. Subhanallah, buhtanan adzim. Allah yang lebih tahu tentang masalah hat diri kita. Maka Allah turunkan syariat yang sempurna, sempurna dan mulia lengkap untuk apa? menyelesaikan mengatur urusan hidup kita, menjadi panduan dan tuntunan kita. Maka orang yang paling bahagia ya, orang yang mencukupkan diri dengan apa yang telah dicukupkan dan disempurnakan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an dan Al syariat Islam ini. Dalam segala lini kehidupan, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya Business dan juga transaksinya dan juga permasalahannya politik dan siasa syariahnya semua telah lengkap. Ya, nah demikian ikhwalimah warahimakumullah mudah-mudahan ya demikian atau yang abai disampaikan tadi menjadi ya membuka kawasan kita dan juga waktu yang sama mudah-mudahan semakin menambah keyakinan dalam hati kita akan kebenaran syariat Islam ini. Syarik yang harus kita cintai, kita pelajari, kita perjuangkan, kita ajarkan, dan terus kita berpegang teguh dengan syariat tersebut sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Demikian Allahu alem. Nah, baik sekurangnya sekolah ker, baca atas materi yang telah disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Yang mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah ilmu kita dan uh, membetulkan pemahaman kita yang insya Allah akan berikan faidah. Dalam kehidupan kita ini Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif Sesi soal jauh bagi anda para pemirsa Atau pendengar manapun anda berada Yang ingin bertanya langsung silahkan anda bisa menghubungi kami Di layanan yang telpon di 021-823-6543 Ataupun di layanan pesan singkat Di 0819-289-6543 Dan sekali lagi Kami harapkan pertanyaan sesuai dengan Pembahasan kita Di kesempatan pagi hari ini Ya kesempatan pertama Kami akan akan terlalu, terlebih dahulu istilah Pertanyaan dari Bapak Heri yang berada di Kampung Timur Merauke Assalamualaikum ya Ustaz e, Mohon penjelasannya Apa tafsir e, dari doa dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan ke dalam, dari api neraka Bukankah jika sudah dimasukkan ke dalam surga pastinya jauh dari neraka Apa mungkin e, ada surga yang dekat dengan neraka Mohon penjelasannya ya Ustaz Terima kasih kepada Pak Heri ya di Merauke Naam Barakallahu Fi atas pertanyaannya Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Heri Saya telah berjanji pada pertemuan yang sebelumnya Untuk menjawab pertanyaan yang saya tunda pada pekan ini Yaitu pertanyaan tentang firman Allah Dan ternyata saya mendapatkan di medsos dan juga Media sosial, ya sedang dibahas sebagian ustaz ya menafsirkan ayat tersebut juga mensifati dengan kesesatan, begitu, atau mengatakan dengan nada yang serupa atau yang semena. Ya kemungkinan dia membaca ayat ini dan kami dapatkan Engkau Muhammad Dolan, Dolan, ya terjemahan bahasa kita sesat, kemudian kami berikan hidayah, bidadar. Maka untuk memahami ayat dan firman Allah ini kita harus kembali kepada perkataan para ulama bagaimana mereka menafsirkan ayat tersebut. Apa maksud dzalal di sini? Ya, kena terjemahan bahasa kita dzalal iaitu sesat. Tapi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kalau kita melihat terjemahan terjemahan, ya dari departemen agama itu mereka, ya. Tim tersebut, terdapat terjemahan kami mendapatkan muwah Muhammad dalam keadaan bingung. Ya, Artinya kata mereka, tidak bisa menyelesaikan permasalahan sebetulnya masalah logika saya dengan akal semata. Maka Allah turunkan, Allah berikan hidayah kepada Allah. Tapi dalam hal ini saya akan menungkil perkataan Imam Ibn Jarir Tabari dan juga Imam Ibn Kathir dan Imam As-Sadi cukup tiga. Ya para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan ayat, tafsir ayat wawajadaka zalam fahada. ini seharusnya kita dalam menjelaskan tafsir Al-Quran jadi sesuatu yang kita ragu jangan gegabat dan jangan berani mengatakan, saya akan kembali saya akan baca tafsir ya, siapa kita? memang kita mengatakan semua tafsir tersebut ya, kita harus sadar diri Ya, kerana itu berhati-hati, jangan salah kura dan salah dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, kita harus tahu diri kita siapa, kapasitas kita. Nah, Imam bin Jari mengatakan wajah ada keabul dan eh mana wajah ada keala gairil dari Ya Allah mendapatkan Muhammad ya, di atas sesuatu yang selain ya apa yang kamu sekarang ini berada di atasnya. Artinya keberadaan Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu. Tentunya berbeda dengan sebelumnya. Ya. Tentunya berbeda dengan sebelumnya. Jadi Allah mendapatkan Muhammad di atas sesuatu yang bukan seperti yang kamu sekarang berada di atasnya. Telah mendapatkan hidayah. Maka Allah akan hidayah. Ini tepsir. Jadi lihat bahasa mereka. Ya. Dia tidak mengatakan Nabi itu ya sesat begini, kemudian pernah begini. Tidak pernah seperti itu. Lihat bagaimana bahasa penafsiran para ulama ya Kerana kita harus berhati-hati kalau berbicara tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam kita harus berhati-hati ya. Taib. itu perkataan Imam Ibnu Jarir sebagian kata beliau dikatakan maksudnya wajadaka fi qaumin dhullal hadak jadi Allah mendapatkan Muhammad di tengah-tengah kaum yang sesat, ya, jahili Fahadat, maka Allah memberikan hidayah kepadaMu. Dia pilih Nabi SAW sebagai apa? Rasul, ya. Turun wahyu kepadanya. Sehingga Nabi sebelum turun wahyu terus mencari kepada itu agar mendapatkan hidayah. Sehingga beliau bersemadi sampai ke gua, ya. Turun wahyu. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menabshirkan, ini yang lebih menarik lagi dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, "Wajadaka dallan fahada." Maksud dari ayat Allah mendapatkan sebagai dal ya, kemudian berikan hidayah kepada Ini kata beliau ke Ka qaulih, seperti firman Allah, "Wa kadzalika auhayna ilayka ruhaman min amrina, ma kunta tadri mal kitaba wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." وَإِنَّكَ لَا تَحْدِي لَا سُرَةٍ مُسْتَقِيمٍ dalam surat syurah ayat 52 jadi subhanallah Imam bin Al-Kathir menafsirkan ayat itu dengan ayat yang lain dan inilah metode yang paling benar dalam menafsirkan Al-Quran jadi Allah mendapatkan Muhammad dalan fahada kemudian memberikan hidayah apa maksud dalan disini ini kata beliau seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ أُحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا Demikianlah kami mewahyukan kepada Muhyi Muhammad ruh, ruh itu wahyu, ya dinamakan ruh kena wahyu sumber kehidupan manusia tidak ada ruh mati, begitu juga jiwa kita tidak ada ilmu wahyu dari Allah maka akan mati. Min Amrina dari perintah kami, makun tak jadi dan sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, ya. Walakin janganlah nuran, akan tetapi kami yang kami turunkan ruh tersebut sebagai nur cahaya. Nah, di bawahnya syaum ibadina, yang kami berikan hidayah petunjuk dengan cahaya tersebut pada asiapasa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sungguh kamu Muhammad adalah seorang yang bisa memberikan hidayah pada syiratan mustaqim jalan yang lurus. Jadi maksud bahalan di sini bahawa nabi sebelum datang wahyu belum tahu apa itu kitab. Apa itu iman? Maka Allah turunkan Inilah hidayah, nur sehingga Rasul mengetahui kitab al-iman dan yang lainnya kemudian diajarkan itu oleh kepada para sahabatnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan maksudnya wajadaka latadrimal kitawari iman. Allah mendapatkanmu wahai Muhammad tidak mengetahui kitab wal iman. Nu'allimuka fa'allamaka ma lam ta Kemudian Allah ajarkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak ketahui sebelumnya. وَوَفَقَكَ لِأَحْسَنِ amali wal وَالْأَخْلَىٰ Dan Allah membimbingmu untuk amalan yang terbaik dan akhlak yang paling mulia. Subhanallah. Lihat bagaimana tasifra ulama, jelas maknanya. Jadi, begitu. Berhati-hatilah. Ya, terutama orang yang menamakan diri mereka sebagai ya, ustad atau sebagai panutan umat mengajak. Berhati-hati. Belajar yang benar dan kau tidak tahu katakan tidak tahu dan saya akan kaji, saya akan baca. Ini pelajaran bagi kita. Semua. Berhati-hati baik ya kemudian beranjak pada pertanyaan dari bapak Heri tadi yaitu bagaimana tafsir dan maksud dari hadis kita mendapatkan kita memohon surga ya pada Allah kemudian juga memohon dijauhkan dari api neraka ya bagaimana tafsirnya apakah ada surga yang ya dekat atau neraka yang dekat dari neraka terhadap messa dan secara khusus yang bertanya Pak Heri barakallahu ini adalah doa doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah diselamatkan sehingga masuk surga dan selamat ya dari neraka ini doa karena kita tidak tahu di mana tempat kita? Hanya Allah telah tahu. Sesuai dengan ilmu Allah yang maha luas. Ya. Telah ditentukan siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Begitu. Ma'mimkum min ahin illa waqad 'alima maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar. Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah diketahui tempatnya di neraka, di surga atau di neraka. Ya. Oleh karena itu, kenapa kita tidak tahu? Kita berusaha dan beramal Mengikuti jalan kebaikan Dan disertai dengan doa Sehingga dalam doa-doa Nabi Apapun yang ucapkan Nabi Permohonan Nabi Pada dasarnya tidak keluar dari kedua perkara tersebut Ya Berputar dan berkisar sekitar itu Yaitu ingin Diselamatkan dan masuk surga Dan selamat dari neraka Ya sehingga terkadang seorang Arab, seorang Arab Badui datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dan bertanya Nabi bertanya apa yang kau ucapkan dalam solatmu atau doamu? Dia mengatakan, pak ini lah, uhsinud dan danatagawala dan danatamuat. Saya tidak mampu mengucapkan apa yang kau ucapkan dan juga para sahabat sahabatmu di antaranya muat. Ya akan tapi saya mengucapkan Allahumma ini as'alukal khaljina atau ini naim as'alul khaljina waudzubikum minannar tauka maqab ya allah aku hanya ya memohon kepadamu ya allah surga dan selamat dari neraka apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam haula hanuddin di sekitar itu juga ya berpusar di sekitar itu kita berdoa jadi doa-doa nabi ya dengan banyak redaksi dan kalimannya pada hakikatnya tidak keluar dari memohon keselamatan ya ingin masuk surga dan selamat dari neraka jadi bukan berarti kita tidak tahu urusan surga dan neraka apakah surga dan neraka itu ya nanti berdekatan wallahu alam tidak tahu itu urusan Allah yang mil yang penting kita meyakini bahawa surga akan didekatkan kepada orang bertakwa uzliyatul jannatu lil muttaqin ghairu ba'id akan didekatkan surga itu kepada orang bertakwa ghairu ba'id tidak jauh di mana jarak antara surga dan neraka wallahu alam tapi yang jelas kita berdoa, Ya Allah, Allah yang s'aluk al-jannah, wa maqarrab ilaha min qaulin au amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan amalan-amalan yang akan mendekatkan diriku kepadamu. Wa'udhu wa wika minan nari, wa maqarrab ilaha min qaulin au amal. Dan aku memohon dari neraka. Memohon, berlindung pada Allah. Memohon, ya, perlindungan. Memohon perlindungan. Ya. Berlindung pada engkau, ya Allah, dari neraka. Dan juga, amalan-amalan yang akan membawa kepada neraka. Begitu. Itu maksud dari permohonan nabi atau doa yang mengandung makna permintaan ya kepada Allah untuk masuk surga dan juga permohonan untuk diselamatkan dari neraka. Wallahu alam. Ya, nah berikutnya saya surga. Sudah selesai demikian dan selanjutnya satu kesempatan kami berikan di line and telephone, silakan. Mungkin sudah ada yang terhubung di 021 82365436 Halo Silahkan Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa? di mana Ibu? Dengan ilmu ikhmal di Jambi Ilmu ikhmal di Jambi Silahkan Iya ini mengenai Apa Ustaz? Ada saudara kita o, Diajak untuk menuntut ilmu Ustaz Ini dia merasa takut Ustaz Karena banyaknya aliran baru katanya Jadi bagaimana sikap kita Ustaz Dengan keadaan yang tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, silakan Ustaz Ya terima kasih kepada Ummu Iqbal di Jambi Barakallahu Fiqh Mewakili pertanyaan ya Sebagian atau mungkin ada Ya sebagian Yang beralasan tidak mau menuntut ilmu Kenapa? Ya Banyak aliran Jadi takut Takut tidak mana yang akan diikuti Nah ketahuilah Ini adalah perangkap iblis Pernyataan tersebut Talbisul iblis Jadi iblis ingin terus Menjadikan dia dalam Kesesatan itu Ya Ingin jauh dari ilmu <tuh> Wahas waspada. Itu was was dari iblis syaitan talbisul iblis yang membisikkan ke telinganya masuk dalam hatinya. Kamu tidak usah nuntut ilmu. Ya, kenapa banyak aliran bermuncul di zaman sekarang ini, kan begitu? Kamu kamu bingung nanti mana kamu ikuti? Ya, subhanallah. Yesolalan ya, iblis menasihati dia. Tapi dia ingin mencurmuskkan ke dalam kebatilan, ingin jadi pengikutnya. Naudzubillah. Pertama, ya hendaknya saudara yang memiliki persepsi seperti itu, ya memohon perlindungan kepada Allah dari waswasan syaitan dan iblis, ya seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana seorang akan bisa selamat kalau tidak memiliki ilmu? Maka di sinilah kita wajib menuntut ilmu. Kenapa? Kenapa perlu diketahui? Bila menuntut ilmu yang benar, maka ilmu yang benar itu akan membawa kepada kebenaran. Tapi kalau ilmu yang dituntut ilmu yang menyimpang, enggak jelas sumbernya, enggak jelas ya referensinya, sumber pengambilannya dan yang menyampaikannya Maka ini yang perlu diwaspadai dikhawatirkan. Al-haq jelas. Al-haq min rabbik fala minal mumtarin. Kebenaran itu jelas datang dari Rabb-mu, jangan kamu menjadi orang-orang yang, yang ragu. Dzalikal kitab la raiba fihi. Tuh kitab, la raiba bihi muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab. Ya, Al-Qur'an, begitu dalam sunah. Jelas jelas jelasnya. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saudara yang dalam kondisi yang masih kebingungan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah hendak kebaikan baginya Allah akan bimbing dia untuk tafaqquh fid din yaitu belajar menjadi orang yang Faham terhadap agamanya Artinya Bila kita tidak belajar Maka jauh dari kebaikan Bagaimana anda bisa selamat Sementara anda jauh dari kebaikan Bahkan begitu kita melihat Seharusnya Logikanya dibalik Saya belajar bahawa sungguh-sungguh Kenapa? Kenapa banyak aliran-aliran sesat di zaman sekarang ini Maka tidak ada modal untuk bisa selamat Cuma dengan ilmu Itu logika yang benar Ya tapi kalau dibalik banyak saya takut kalau belajar saya bingung anti apa yang diikuti ini kebalik. Ya dibalik logikanya saya khawatir sesat di zaman sekarang ini kenapa? Banyak aliran-aliran sempalan yang menyimpang maka saya harus menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Saya baca qala Allah qal Rasul menuntut ilmu. Kalau perlu berusaha untuk bisa ketemu para ulama, beluduk bersimpuh di hadapan mereka. Itu logika yang benar. Itu pernyataan yang benar. Ya, kenapa? Enggakkan mungkin kita bisa mengenal qala Allah qala Rasul kalau tidak belajar. Naam. Al-ilmu ma qala atau ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah yang kata qala Allah wa qala Rasul wa ma qala haddathana. Ya ada sanadnya bersambung ya pada nabi. Ilmunya Pemasiwada kawasan syaitan, yang selainnya itu was was syaitan. Jadi ilmu jelas Al Quran dan Sunnah. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Al Quran itulah kebenaran, itu sumber aslinya, itu sumber kebenaran. Ini asal muasalnya. Maka semua yang menyimpang dari itu itulah kebatilan. Jadi waspadai. Maka tugas kita apa? Belajar ilmu agama. Mustahil seorang bisa selamat tanpa ilmu. Ya. Maka saya belajar. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, taraktuhi kum amraini, lantazilluma intamasytum bihima. Kitabul Allah Wasunnati. Ya, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Tidak akan tersesat kalian selama lamanya. Ya, tidak akan sesat. Kendati begitu banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan Allah telah memprodeksi hal itu dan Rasul juga telah menjelaskan hal itu. Tapi solusinya apa? Bukan berpangkuta, enggak. Baru sungguh-sungguh. Mencari ilmu. Karena ilmu adalah modal utama untuk selamat. Kata Nabi telah aku tinggalkan dua perkara Al-Qur'an dan Sunnah. Betul kaum muslimin telah mengakui hal itu. Tapi kenapa kenapa muncul kesesatan? Karena mereka tidak belajar yang benar menuntut ilmu Al-Qur'an. Maka bagaimana berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah? yaitu dengan mempelajarinya dengan menuntut dengan bertanya bila anda mendapatkan qala Allah wa qala Rasul duduk di majlis tersebut tapi kalau mendaparkannya tertawa lucu-lucun ya cerita dongeng tinggalkan majlis itu itu yang membuat seorang bimbang dan ragu bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan taraktukum 'ala al-mahajjatil al baydha lailuhha ka la yajibu anna illa halik Para aku tinggalkan di atas jalan yang lurus bayda putih bersih suci. Tidak ada menyimpang dari jalan terus kecur orang yang sesat, orang yang celaka. Bukankah Nabi SAW telah menjelaskan? Fa inna man ya'ish minkum basaira ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir <tuh> <tuh> rasyidin al mahdin min ba'di. Barang siapa yang hidup setelah meninggal ku akan melihat pertentangan, perbedaan yang sangat banyak. apa solusinya bukan berpangku tangan, berpegang teguh dengan sunnah, akhil karim. ya, Saudara, kaum muslimin, para pemirsa, berpegang teguh, bukan berpangku tangan. Oh ya, saya ragu. Itu bisikan syaitan. Solusinya, belajar menuntut ilmu. Karena Rasul mengatakan, alaikum bisunnati, pegang sunnahku. Dan sunnah para khulafah rasyidin. Bagaimana akan berpegang teguh dengan sunnah kalau kita tidak tahu sunnah? Bagaimana berpegang teguh dengan jalannya para sahabat kalau tidak tahu bagaimana kehidupan para sahabat? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. In jalanku yang lurus. Ikuti kata Allah. Apa itu jalanku? Qul hadhihi sabili adu ila Allah 'ala basiratin ana wa man itu jalannya Jalanku Katakan muhani jalanku Jalan Allah yang mustaqim tadi Ikuti jalan tersebut Jangan ikuti jalan Walatatabi'us subul Jangan ikuti jalan-jalan yang lain Kalau mungkin istilah kontemporer Jangan ikuti pemikiran-pemikiran yang lain Ideologi-ideologi yang lain Selain yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW Watafurraqabikum ansabili Itu akan menjurumuskan Atau menjadikan kamu berpecah belah Dalam mengikuti jalan kebenaran Jalan Nabi Kul hadhi sabili Jalanku adu ilallah, aku kunyur kepada Allah mengandung mana keikhlasan ala basirah di atas ilmu lihat ilmu ana wa manittaba'dan aku dan orang-orang mengikutiku jadi jalan orang-orang yang mengikuti nabi jalan orang-orang berilmu saya ulangi jalan umat nabi yang mengikuti beliau yang sejalan orang yang berilmu lalu bagaimana kita mengatakan saya tidak mau menuntut ilmu takut sesat ya bagaimana akan tahu ilmu kalau tidak belajar tidak ada ilmu laduni sekarang. Ya, datang wahyu, datang wahyu turun begitu, langsung dapat ilmu laduni, warisan ya para leluhur begitu. Tidak ada. ilmu belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Jadi, akhi kirim, atau ibu yang bertanya, mewakili mungkin ya pernyataan sebagian yang mengatakan sekarang banyak aliran-aliran yang seharusnya logikanya dibalik. Kena banyaknya aliran-aliran sempalan dan sesat itu, maka seharusnya belajar bersungguh-sungguh mencari ilmu. Kena kebenaran sampai detik ini masih tetap utuh terjaga. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna inna lahu dhikir, al lahu lahafidun. Kami menurunkan dzikir Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haqla la yadhurruhum man khathala lahum hatta yatiya Senantiasa ada kelompok yang berada di atas kebenaran tampak dan nyata. Tidak akan membahayakan mereka sedikitpun pun. Ya orang orang yang ingin menghina, melecehkan dan merendahkan mereka, sampai datang perintah Allah SWT. Nah, ikhuta lima rahimakumullah, demikian, mudah-mudahan, bermanfaat, dan menjadi, menambah, yang membuka wawasan kita, tentang keislaman ini, dan menambah keyakinan kita, dan juga, keyakinan, yang tanpa ada keraguan sedikit pun, begitu pentingnya, ilmu dalam kehidupan seorang Muslim, bahkan, ilmu merupakan sumber, keluk baikkan dan kebodohan merupakan sumber seluruh kejahatan dan kesesatan demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu